Kapitola 29. devátá Arjunův návrat Třeba, že synům Pándu a jejich nebeští hostitelé na Gandamádaně nabízeli všemožné požitky, oni mysleli jen na Arjunu. Nemohli se dočkat, až ho opět spatří a jelikož ho očekávali každým okamžikem, dny jim ubíhali velmi pomalu. Jakšové přenesli Dhaumiu a draupadý na vrchol hory, aby mohli být spánduovci a přivítat Ardžunu, až přijde. Sedmého dne po bitvě na obloze spatřili Indu v zářící kočár, který se blížil k hoře podobný meteoru, náhle se vynořivšímu z mraků. Na něm spatřili Ardžunu, vyhlížejícího jako samotný Indra. Byl oděn v zářících hedvábných šatech, ozdoben nebeskými šperky a girlandami a na hlavě měl korunu se třpitícími se drahokami. Pándovci vstali, aby ho uvítali. Když kočár, tažený desetitisíci oři, pomalu sestoupil, všichni se cítili na vrcholu blaha. Kočár dosil na zem, Arjuna z něho sestoupil, a poklonil se u Dhaumjových nohou a potom u Judištirových a býmových. Na to se dvojčata poklonila jemu a on laskavými slovy pozdravil Draupady. Přitom jí předal mnoho nebeských drahokamů, zářících jako slunce, které dostal od Indry. Judištira také jako samotného Indru pozdravil a uctil Mataliho, a zeptal se ho na blaho bohu. Mátalis Pándovci hovořil láskyplně jako otec se svými syny a poté usedl na kočár a vrátil se do amarávatý. Arjuna se posadil u prostřed svých bratrů, kteří ho požádali, aby jim vyprávěl o svých dobrodružstvích. Začal mluvit o všem, co zažil. Počínaje svým prvním setkáním s Indrou v podobě bráhmany, až po svůj odchod z nebes. Řekl jim, že po svém výcviku musel Indrovi věnovat Dakšinu. Indra mu řekl. Ve třech světech není nic, čeho bys nyní nemohl dosáhnout. Jsi mistrem v ovládání všech božských zbraní a nikdo se ti v boji nevyrovná. Přeji si, aby zničil mé nepřátelé, Niváta Kavači, rasu nelítosných dánavů, kteří sídlí v rozměrných pevnostech v lůně oceánu. Zabitím těchto démonů mě plně uspokojíš a splatíš mi svůj dluh o hrdinu. Indra poté dovolil Arjunovi použít jeho kočár a dal mu neproniknutelné brnění. Také mu vložil na hlavu korunu a řekl. Dobuď vítězství. Arjuna se potom s požehnáním nebešťanů vydal v Indrově kočáru na cestu. Když odjížděl, bohovému věnovali lasturu zvanou Devadata, Jejíž zvuk dokázal rozprášit jeho nepřátele. Kočár řídil Matali a brzy se přiblížili k oceánu. Arjuna svým bratrům popsal oceán takto. Tohoto hrozivého a nevyčerpatelného pána vod pokrývali do sebe narážející vzedmuté vlny, které připomínaly pohyblivé kopce. Viděl jsem lodě plné drahokamů, i velryby, timingily, hady a další dravé vodní živočichy. Pod vodou jsem spatřil lastury a hromady drahých kamenů. Vypadaly jako hvězdy v noci zakryté lehkými mraky. Arjuna vylíčil, jak máte řídil mystický kočár, schopný cestovat všude po třech světech oceánem k městu Dánavu. Když vstoupil do podsvětních oblastí a přiblížil se k městu, celá oblast se rozeznila strašlivým rachotem jeho kol. Jakmile Dánavové zaslechli ten hřmot, mysleli si, že s nimi přijíždí bojovat sám Indra. Zavřeli městské brány a obsadili hradby. Viděl jsem na nich stát tisíce démonů s luky, meči, oštěpy, sekerami a kiji. Jejich srdce zachvacoval strach a celí se třásli. Uchopil jsem dévadatu a mnohokrát na ní silně zatroubil, což všechny tvory vyděsilo a zahnalo do úkrytů. Na to se Niváta Kavačové po deseti tisících vyhrnuli z města. Měli na sobě zářivá brnění a svírali kije, oštěpy, šavle, sekery, rakety, pušky a meče zdobené zlatem a drahokami. Mátali zručně řídil kočár a zmařil tak útok démonů. Jezdil s ním tak rychle, že jsem vůbec nic neviděl. Moji nepřátelé rozezněli své roztodivné hudební nástroje a vytvořili nervy drásající hluk, který zaplnil bojiště a ochromil všechny živé bytosti. Když na mě dánavové útočili a přitom vystřelovali sta tisíce šípů, na nebi jsem spatřil mudrce sledující boj. Oslavovali mě vybranými véckými modlitbami a tím mě povzbudili. Ze všech stran mě obklopovala hradba hrozivě vyhlížejících šípů, ale přívalem svých oštěpů a kyjů jsem je odrazil. Kočár se pohyboval rychlostí větru. Útok jsem přestál a sám dána napadl. Přímo letícími šípy jsem je zahnal zpět a každého probodl desítkami smrtonosných střel. Mátali zároveň proti nepříteli pobídl mých deset tisíc koní a ti jich nesmírné množství udupali. Řídil vůz s takovou zručností, že se zdálo, jako by v něm byl zapřažen jen jeden jediný kůň. Střílel jsem šípy s bezchybnou přesností a utínal napřažené ruce démonů, které pak stále svílejce zbraně padaly k zemi. Jejich hlavy v helmách se válely po zemi jako množství zralých plodů setřesených ze stromů. Valila se na mě jedna vlna dánavů za druhou. Umocnil jsem své šípy brahmovými mantrami a srážel je k zemi, ale jejich počet byl tak nesmírný, že jsem začal poceťovat ze všech stran silný tlak. Potom jsem uchopil Indrovu zbraň mocný hromoklín a vrhl ho proti démonům. Srazil jsem je z kočárů a všechny jejich zbraně rozbil na kusy. Rychlej jsem toho využil a vystřelil na každého z útečníků deset šípů. Když máteli viděl, jak šípy opouštějí můj luk, podobný rojí černých včel, nešetřil chválou. Šípy posílené mantrami zatlačili nepřítele vzad a vojákům působily těžká zranění. Krev tekla proudem jako potoky v období dešťů. Rozuření démoni pak začaly v boji využívat různých klamů a mámení. Dánavové náhle zmizeli a z oblohy začaly pršet kameny. Mířil jsem z hůru a rychle se otáčel a tak jsem kameny pomocí šípů s ostřím ve tvaru půlměsíce Zastavil a rozbil napadrť. Potom démoni seslali průtrž mračen, doprovázenou divokým vichrem. Všechno kolem bylo zaplavené a nedalo se rozeznat, kde končí země a začíná obloha. Vše pokrývala zdálivě nekonečná vodní stěna. Ze všech sil jsem se snažil nestratit vládu nad svou myslí a vyvolal jsem planoucí zbraň Vysolšana, kterou mi dal také Indra. Ta vodu okamžitě vysušila a vzduch zaplnila mohutná oblaka páry. Slyšel jsem strašlivé výkřiky démonů, přestože zůstávali neviditelní. Vyslali proti mně ohnivé jazyky a hřmící hurikán. Oheň jsem zastavil nebeskou vodní zbraní a vítr zbraní, která tvoří hory. Potom jejich působením nastala děsivá temnota, takže jsem neviděl ani Mataliho, ani vlastní ruce držící luk. Z hůry začal padat déšť železných kyjů a dánavové vydávali strašlivý hřev, ozývající se ze všech stran. Koně začaly couvat a Matali upustil byč a vykřikl. Kde jsi, Arjuno? Co se stalo? Obaj jsme propadli strachu. Matali řekl, o bezříšný Arjunu, přestože jsem doprovázel Indru při mnoha střetnutích s démony, nikdy jsem nebyl tak zmaten a nestratil jsem vládu nad koňmi. Zdá se, že tuto bitvu nařídil sám stvořitel, který si nyní přeje zkázu tohoto vesmíru. Tak hrozivý boj nepochybně nemůže vést k žádnému jinému výsledku. Zůstal jsem několik okamžiků bez hlesu stát, abych opanoval svou mysl a potom jsem odpověděl. Zachovej klid, vozataj. Teď pohleď na moc mých paží a zbraní. Tento klam zničím svým lukem gándýva. Na to jsem vyvolal astry, schopné zbavit nepřítele vědomí a mámivé přeludy, vytvořené dánavy, jsem rozptýlil. Přede mnou se pak opět objevili dánavové. Bez okolků vytvořili další iluze a vidiny, jim již ochromili moji mysl a smysly. V jednu chvíli se zdálo, že zemi pokrývá temnota. Potom se zdálo, že ji zaplavila voda. A nakonec zmizela docela, takže můj kočár vypadal, jako by vysel ve vzduchoprázdnu. Vypustil jsem zbraň Šabda a tuto vidinu rozptýlil, Na Mátali opět obrátil kočár směrem k nepříteli. Démoni se ke mně zořivě hnali a já je nemilosrdně zabíjel obrovským přívalem jako břitva ostrých šípů. Pak opět zmizeli a nikým nevidění pokračovali v boji. Používal jsem nebeské zbraně, schopné je najít a tak je dále zabíjel. Niváta Kavačové potom klamů a iluzí zanechali a ustoupili do města. Najednou bylo vše opět vidět. Spatřil jsem zemi pokrytou jejich znetvořenými těly, zbraněmi, ozdobami, brněním a údy. Koně nemohli udělat ani krok. Mátali je pobídl k letu, a kočár se vznesl na oblohu. Když jsem viděl, že nepřátelé jsou na ústupu, nabral jsem dech, ale hned v příštím okamžiku mě neviditelní démoni znovu napadli. Snesl se na mě hustý déšť horských útesů a ze spodu jsem cítil, jak dánavové chytají koně za nohy a stahují je k zemi. Padalo tolik kamení, že to vypadalo, Jakoby se můj kočár ocitl v jeskyně. Opět se mě zmocnil strach. Když to Matali viděl, pronesl. "Vzmuj se, o Arjuna, použij v hromoklín, který ty kameny rozbije. Pronesl jsem mantry, abych vyvolal Indrovu zbraň a přitom na tětivu Gandivy přiložil železné šipky, již posílené silou Indrovy zbraně, Vyrazili proti útesům a rozdrtili je na prach. Také rozptýlili přeludy a mámení démonů a sráželi je z oblohy na zem. Démoni s padali všude kolem, jako když se z nebe řítí obrovské meteority. Mnoho z nich uprchlo a vstoupilo do útrop země a jiní zmizeli na obloze. Když jsem pochopil, že démoni prohráli, vybídl jsem Mátaliho, ať s kočárem do města. Úžasle se rozlížel po bojišti a řekl. Nikdy ani u bohů jsem neviděl takové hrdinství. Až dosud nebylo možné tyto démony porazit, a to ani společnými silami Bohu.“ Mátali s kočárem, zamířil k městským branám a já jsem přemýšlel o bitvě. Přestože tu sta tisíce mrtvých dánavů, každý velký jako hora, mátali ani já jsme nebyli zraněni. To bylo úžasné. Nebo chyboval jsem, že to mohla být jen Kryšnova moc, která nás ochránila a umožnila mi porazit mocné nepřátele bohů. Vstoupili jsme do města Dánavu a spatřili tisíce hořekujících žen. Když jsme projížděli kolem, ustupovali dozadu, vyděšené hlasitým rachotem kočáru. Řínčení jejich šperků a ozdob při útěku připomínal zvuk krupobytí dopadajícího nahoru. Viděl jsem je rychle mizet v jejich zlatých palácích pokrytých nesčetnými drahokami. Žasl jsem nad bohatstvím města a řekl Mátali mu. Toto místo se zdá být bohatším než Amarávatý. Proč zde nesídlí bohové? Mátali odpověděl, že kdysi bývalo Indrovým sídlem, ale získali ho démoni poté, co askezí uspokojili Brahmu. Brahma jim dal požehnání, která je v boji s bohy učinila neporazitelnými. Indra se potom odebral za Šivou a požádal ho o pomoc. Šiva mu odpověděl. Toto město získáš zpět v budoucnosti, až přijímeš jiné tělo. Když Arjuna vyprávěl, jeho bratři na něho s úžasem hleděli. Odvahou v boji teď předčil i svého slavného otce, vládce bohů. Arjuna pokračoval. Pak jsem opustil město Dánavu a vyrazil zpět do amarávatý. Na zpáteční cestě kočár minul další velké město, které se vznášelo na obloze a zářilo jako druhé slunce. Bylo plné stromů z drahokamů a zdobily ho zlaté věže a paláce. Na každé jeho straně stály čtyři nedobytné brány, Posázené duhově s barvenými drahokami, jejich šlesk se odrážel do všech stran. Nic podobného jsem ještě nikdy předtím neviděl. Matali mi prozradil, že ono město patří Kála rodu nelítostných dajtů. Nazývalo se Hiranjapur a nemohli ho dobít ani samotní bohové. Proto tam žili démoni zcela bez obav. Kála Kanium bylo bramou souzeno zahynout rukou smrtelníka a proto mě Mátali pobízel, abych na ně zaútočil a potěšil tak Indru. Odpověděl jsem. Okamžitě mě tam odvez. Bohové nemají žádné nepřátele, které bych nepovažoval za své nepřátele také já. Když jsme se blížili k městu, démoni z něj vyrazili ven jako jeden muž Neboť měli za to, že s nimi přijíždí bojovat Indra. Neotáleli ani vteřinu a zasybali mě šípy, ký, meči, sekerami, šipkami a oštěpy. Útok jsem odrazil mocnými přívaly šípů, vystřelných z Máte li řídil tak obratně, že Daitové byli zmateni a ve snaze na mě zaútočit napadali jeden druhého. Když si uvědomili, že mě jako nepřítele nelze podceňovat, stáhli se do města a to se v zápětí začalo pohybovat do všech stran. Jednou se objevilo na obloze, po druhé pod hladinou oceánu a potom zmizelo docela. V zápětí se neočekávaně objevilo přímo přede mnou, vyrazilo vzhůru a kroužilo vzduchem z jednoho místa na druhé. Ačkoliv bylo obtížné sledovat jeho pohyby, zastavil jsem ho rovně letícími šípy umocněnými mantrami. Nesčetnými šípy jsem město rozstřílel na kusy a to v plamenech spadlo na zem. Dajtiové vylétli na oblohu a pokračovali v boji. Mátali poté přistál na zemi a mě okamžitě sebřelo ze všech stran více než 50 tisíc kočárů. Bojoval jsem s nimi nebeskými zbraněmi, ale mocní Daityové je postupně odráželi. Stály přede mnou v zářícím brnění s helmami a nebeskými girlandami a jejich kočáry zdobily desítky vlajek. Moji mysl zaujal pohled na Daity v bojovém šiku a marně jsem se je snažil přemoci. Jejich zbraně na mě těžce dotíraly. Topil jsem se v oceánu Kála Kanyu, a v tom jsem si vzpomněl na Šivovu zbraní. Dodal jsem si odvahy a vyslovil mantry zasvěcené okému bohu. Okamžitě se přede mnou zjevila obrovská postava se třemi hlavami, devíti očima, šesti pažemi a vlasy planoucími jako oheň. Její oděv tvořili velcí hadi s divoce kmitajícími jazyky se jsem ze sebe strach a poklonil se té hrozivé podobě věčného šivy. Poté jsem kluku přiložil rudrástru a za neustálého pronášení manter ji vypustil proti daitium. Vystřelil jsem ji a po bojišti se rozlétly tisíce střel různých tvarů. Některé připomínaly lvy, některé tygry a další medvědy a buvoli. Byly mezi nimi střely podobné hadům a další, které vypadaly jako sloni, bíci, kanci nebo kočky. Zároveň se bojiště zaplnilo šivovými stoupenci. Nesčetnými guhjaky, jakši, pišáči, bhuty a dalšími strašidelnými bytostmi. A ti všichni se zděsivými výkřiky vrhli Daitium vstříc. Když Rut Rastra vnesla do řadné přítele zmatek, vystřel jsem nekonečnou záplavu šípů, zářících jako oheň a zhotovených z kamenného jádra. Daitiové utrpěli porážku a těch několik, co přežilo, strachy uprchlo. Viděl jsem, že na mém vítězství má zásluhy jedině šivova zbraň a proto jsem se mu poklonil přímo na bojišti. Máte-li mě velebil a poté jsme se vrátili do Indrova sídla. Indru potěšilo, když slyšel o mém úspěchu a požehnal mi, že si v bitvě vždy zachovám chladnou hlavu a moje zbraně nikdy neminou cíl. Také dodal, že žádní nebeští bojovníci, ať Dánavové, Daitjové, Nágové, Gandadvové, Suparnové či Jakšové, mě porazit nedokáží. Řekl mi, že dobudu zemi a předám ji Judyštyrovi. Dal mi toto neproniknutelné brnění, které teď nosím, a na hlavu mi vložil tuto korunu. Věnoval mi také Devadatu a potom mě dopravil zpět na tuto horu. Když Arjuna do vyprávěl, jala jela posvátná bázeň. Řekl: O Danančajo! Je opravdovým požehnáním, že jsi se setkal s těmi nejmocnějšími bohy a získal od nich všechny nebeské zbraně. Považuji již zemi za dobitou a Dritaráštrovi syny za přemožené. O potomku Baraty, chtěl bych vidět ty zbraně, s nimiž si porazil démony. Arjuna chtěl vyhovět přání svého bratra a chystal se mu zbraně předvést. Pán Dův syn se postavil s gándývou v ruce na zem, která mu posloužila jako kočár, a vybavil si mantry pro vyvolání různých střel. Ve svém nebeském brnění a s královskou čelenkou na hlavě stál tváří k východu a tiše soustředil mysl k modlitbám. Právě když už chtěl zbraně předvést, země se roztřásla a hora vypadala, Jakoby se měla roztrnout. Slunce zakryly mraky a vítr přestal vát. Bráhmanové zjistili, že nemohou pronášet védy a na všechny tvory padla tíseň. Najednou pándouvci spatřili na obloze mocného čtyřhlavého Brahmu v doprovodu všech bohů. Na horských úbočích se objevili také zpívající a tančící gandarvové a Apsary a na úžaslého Ardžnu se snesl déšť květů. V tom se před ním zjevil božský mudrc nárada, vyslaný bohy. Nárada řekl. O hrdino, nevypouštěj nebeské zbraně bezúčelně, nebo zničí všechny tři světy. Tyto zbraně by měly být použity pouze v bitvě proti mocným nepřátelům. Nechovej se tak nerozvážně. Nárada se otočil Kudištyrovi. O, Ažáta šatru, všechny zbraně uvidíš, až je Arjuna použije ve válce proti kurovcům. Bratři se náradovi poklonili a on se spolu se všemi bohy vzdálil.